بسم الله الرحمن الرحيم منګ په تيسير قرآن سبق نمبر 20 فوري دا منګويلي اخرې چي کوم سبقو نو اغو فعل معروف و فعل مجهول دا سبق منگا ویلیو نن منگا سبق نمبر اکی سوایو او دا صفه نمبر پچاسی دا تیسیر القرآن او دا دی سلاسی مزید فیهی مخکې که دا دی معمولی وانتے وضاحت منگا کردیو چه سلاسی مجرد آغا دی چه پایی که غزایت حروف نئی مزید فی یا غدی چې باغدری حروفونو باندې باقي حروفونه اغه زائد کی ټریپلټ سولاسی ود اډیشنل لیٹرز یعنی مزید فیه چې پاغه باندې کم زیادت کرښې وې ده پای کی جس فیل کې فعل ماضی کې پہله صيغه کې تین بنیادی حروف زکه د فعل ماضی پر ګردان کې چې کوم لوم بني ده نو اغه کم چې ارش په ابواب مجرد نو هغه لوم ته یو بنیاد حیثیت اغه حاصلو موږ پدی بنیاد باندې د ابواب د غیره پہچان کړو مجھے دے فیل مازی رنبنی سیغا کم دری بنیادی حروف تي نکا پائی کی نور اضافی حرف هغه بگنشتا مانا میں تبدیلی لانے کے لیے ایک حرف پا مانا کی مختلف معنو د حاصل اولو دا پارا منگ پا آغا سلاسی کی کلا یو حرف سیواکو او کله یو نزیاد حروف اغا منگ سیواکو لو دغه چې کم الفاظ منته هغه حاصل شي ماغه ته ثلاثي مزيد فيه افعال وي ثلاثي مزيد فيه ان تین میں مزید اضافہ کیا گیا یعنی پدی دريو کی اضافه هغه کریشه ودا مزيد فيه معنا صاحب پدی دريو باندې اضافه کریشه ودا عربی زبان میں سلاسی مزید فيه کے کل 12 ابواب ہیں یعنی کم چې د مزید ابواب دي نو اغه ټول استی د دې مونږ په قران کې ګڼ مثالونه اغم وایو په درس دوران کې اغه څنګه مونږ وایو سوره بقره په اخیرنی ایت کې فغزه کې مونږ وایو لا یکلف الله نفسا الا وسعها لھا ما کسبت علیھا مكتسبت نو پا غځی کې دا کسبت او د اکتسبت باره کې مونږه فرق ذکر کو د مونږو یی کسبت دا مجرد دی یعنی بدی کې دا د مزید فیہی ابوابونه نه نه دي بلکې دا د دا ابوابه شیطان لري دا رشبو ابوابونه لري قسم یقسم کسب یقسم ذو رب یضرب دغه باب ندې نو کثبت منغوایو دا مجرد دی او بدی کی بځمغه زائد حرف هغه بګنشتا او یک تصابت دا د مزید ابواب مزید باب تتلې دی یعنی دا باب افتعال دی اکتسب افتعل یفتعل افتعال او دا د مزید فيه ابواب دی نو کم چې د نیک دپه للف دی نو غ د د اصلی حروفو نه استعمال کی دی یعنی پای کې زائد سی دغه او کم چې د غنا دپه لفظ دی نو غ د مضید نه را وړی دی مطلب دا, دے دا, نیکی داستا دا اصل دی چې دا نیک دا د اصل سره براابی دي نیکیک نیک کوا کم چې ستا د اصل سره د فطرت سره برابرې دي هر چی گناهونه دینو یاد ساته دا ساده اصل نشي وادي دا مزيد دي دا ساده اصل نه زائد دي داغي نزان ساته نو التمنگا د دې مثال اغه وایو زبان میں ثلاثي مزيد في هي کې کل 12 ابواب هه پارباي جبه کې د ثلاثي مزيد في هي دولس ابواب دي ټیک شو لیکن قرآن مجید میں ان میں سے درجزیل آٹھ ابواب زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں اسیخ دولستی خبار القرآن کی زیادہ ترہ امدہ اتا ابواب دا استعمالی گی افعال دے افعال يفعل افعال تفعیل دے فعال يفعل تفعیل مفعال دا فاعل يفاعل مفاعل تفعول دي دا من مختلف دا الفاظ دا استعمالو باب تفعول دي أو تفعول يتفاعل تفاعلا افتعال دي يفتعل افتعال انفعال استفعال دا اتا ابواب زیادترہ قرآن کی رائے استعمالی ان میں سے اوے پدی اتو کی جکم سب سے زیادہ ناغا افعال و تفعیل دے دا دل زیادہ استعمالی گی سب سے کم استعمال ہونے والا باب انفعال ہے ایک شو دا ٹولو کی په اپنیزبت مانے کم استعمالی گی ان ابواب کی علاوہ اربی زبان میں استعمال ہونے والے چار ابواب درجزیل ہیں کم چدا غا تو نه علاوه دوله سپوریدی 9 11 12 د پای کی افعال دے افعیال دے افعوال دے او افعال سالور ابواب اغب قداری ان ابواب میں سے باب افعال کے چند افعال قران مجید میں آئے ہیں اور باب افعال سے ایک اسم الفاعل تصنیہ کے شکل میں استعمال ہوا ہے باقی کے دو ابواب افعیعال اور افعیوہل سے کوئی بھی اسم یا فعل قرآن مجید میں استعمال یہ نہیں ہوا ایک شوہ اول دتا مجرد ذکر کئی او بیت تداغی مخامق سلاسی مزید کی. سلاسی مجرد افعال فیل ماضی کے پہلے سیغے میں مادے کے صرف تین حروف ہوتے ہیں سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں اتاسو ویلی نصر ینصر و زر بیض ربو سمع یسمعو فتح یفتحو سیب یحسبو کرما یکرمداش بګه ووډه به شيزونه دي تلمازي کې صرف تین اوزان هي فاعله فاعله فاعله اکثر اوزان کې 1 څخه زیاده مصادر ويته البته مصدرونه اغه ګنوي اکثر اوزان کې 1 څخه زیاده مصادر ويته مصدرونه څنګه تاسو چې کوله ګرامر کتاب وګورئ اوالي د پې کې مثلا یو لفظ هغه راغلي یو لفظ هغه راغلي اکثره د دې مجرد کی غړ اوزان هغه ذکر کړی لکه مثلا زتا ستا د سکرین ده تان او پدې کې زتا سته یو ډکشنری ده انلاین هغه ته خایمه شین ټیک ضب تاسوته مثلا دا د ال معانی ډ کاام اوس ګورې معانی ډ کاام یو لفظ اغه تاسو ورکئ لکه مثلاً ورکي یو فیل اغه مثلا شریبه ورتهې تښوا شریبه د اوس ګورا شراب دلته تا ته دلی کلی دی شرابه فیل دی مصدر دی د تل کلی دی شرابن شربن قداوس ګورا دا اوسلانديرا شریبا دا شریبا نو دا اوس گورا شریبا ددی مازی دا شریبا یشربو یشربو ددی مضاری دا, يشربو. يشربو دا, دي دا. دو مسادر ذکر کڑی دی یوی ذکر کڑے دے او دویمی ذکر کڑے ینې دې دا دوه مصادر درات لې شي شربنم راځي او شربنم راځي د دیوجې نکته اومانه یو ده د دیوجې نکته شربن وې او, او کته شربن وې دوه ټیکتي خا اوس د بازي با د دینم زیات د غراشی لکه مثلا تورکا یو بل لفظ ورکا مثلا عتیش ورکا تر کېدل دا او زگورا عاتشا, عاتشا مازی ورکڑی دا یا عطشو مزار مزاری ورکڑی دا عطشن دا دی اس یوم دی دا یوم ازدر دا ای زکر کڑی دی ٹک شوا کافهو <تصفح> <خافا> عاتشن او عاتش دا اسم فاعل دی عظمری د اسم فاعل د پاره به مختلف ذکر کړي عاتش عطشانو عطشان دا ټول ذکر کړي دي تښوا دا په دې انداز باندې بلی او فعل ورکي مثلا ورکي غن افعال دي لکه سلطنتوازي او لفظ راوالما عبادت عبدر والا عبادا دا اس گوری دو مسادری ورکڑی دی خوا دا اوس فیل دی عبادا دا دی مزاری یعبدو دی دا گوری چې په کم بانی اغا صرف اغا حرکت دی بس امغی ذکر کری دی اس پا دال اسم پا مزاری کی مز... پیش رازی اس کې په کی پا مزاری کی پا عین بانی اسم څنګه سکرین څه دي نخ خارجي لا نخ خارجي لا کا لاک دي جي سشي لاک دې ما هو سکرین سېور په راغلې دي والله اعلم دهى مساله ده تصبروا ټورو ته دا مسله راځي دغه په کار نه چې ټورو ته دا څنګه راځي اوهو بیا بیره کوم شیر سکرین سٹارټ شیرینګ سٹارټ دا اوسم سکرین وګاصې نه جو صحیح شو او صحیح شو جی محقی خون مادا سکڑه اونو او زد اخگاری او جو صحیح سی... سی... دی جی زبارل دا, دا المعانی دا غده دا یعنی آن لائن تا شگوری او س مثلا دل تما برا سرچ کی ورک عباده دکښه ا ما ورک اوس عبدا يعبد عبدا ماضي اوس ګوره د دې دوه مصادر ذکر دي یو مصدر ذکر کړي عبادتن عبادت ذکر کړي او دویم مصدر اغه دو عبودیت ذکر کړي دي دکښه او مخه طبيع عابد اسم فاعل ده او مفعول معبود دے. شو دا پا دی ٹھیک شو د بدی انداز باندې نو کلا کلا دا مصادر با د دینم زیاتی سلور پینځوش پغ مصادر بځی کرکی د دې لپاره قاعده او قانون نشته بلکې تاسو با غ مصادر بلکې هغه یاد ساتيخه نو قوس مثلا بل لفظ ورکې د دې کې وزور کم مثلا وعده دا اوز گوری پدی که اوز پینزه مسادر دی وعده ماور یعیدو مزاریده ایک یعیدو مزاریده عید دا امر زکر کرده دی خب اوز گوری وعدن یوم از دی وعیدتن عیدتن دادویم مزدر دے موعیدن درم مزدر دے مزدر میمی موعیدتن سرورم مزدر دے پینزم موعودن پینزم اصادیری ذکر کردی ٹک شوا نو دابا دا باز اوقات دا باز افعالو دا غیب گن مصادیر رازی ایک سے زیاده مصادیر ہوتے ہیں قددی دا پارس قائده و فانون نشتا بزدابا اندازی گوری او یاد بے ساتیخا نداخد و سلاسی مجرد افعالو داغی خبره شو فیل ماضی سلاسی مزید فی افعال فیل ماضی ازداد آگے سراسل کے فرق ذکر تیم فیل ماضی کے پہلے زیغے میں مادے کے تین بنیادی حروف کے علاوہ زائد حروف بھی ہوتے ہیں ٹک <تصفيق> لگوس پای کیو گورا افعلا باب افعال کی با افعلا رازی د فعل ماضی لومنی سیغه کی افعلا دارنګ په باب تفعیل کی د فعل مازی د ګردان لومنی سیغه کی فعلا یو عین پکې سی واشو وی دي دارنګ استفعلا دارنګ انفعلا تفعل دار ټول تفاعلا دا مختلف حروف دا بگسی واشوی زیادہ تر استعمال ہونے والے ابواب آرٹ ہیں سلاسی مزید فیہی کے فعل ماضی کے عام استعمال ہونے والے اوزان آرٹ ہیں بس امدغ عام اوزانی لی اور سلاسی مزید فیہی کے اکثر ابواب کا ایک ہی مزدر ہوتا ہے اس دباب افعال امدغ یو مزدر د افعال دباب تفعیل امدغ یو مزدر د تفعیل و فعل د باب انفعال هم دغه یو مصدر د انفعال د باب مفاعله هم دغه یو مصدر د مفاعله دښوا دا دې مصادر دي د قیاو راځي عموما اصلي حروف او زائد حروف می امتیاز من کتب سنگ بدل کی جی جردہ زائد باب نه راغلې دي بس پای کې تاسو ته دی دنجم معلوم ادا فاعل لام دا حروف اصلی دی او دا غین چکم زائد اغراشی وزغ بغ زائد حروف وی فاعل لام ماده سے بنائے گئے کسی بھی معیاری سٹینڈرڈ فیل کے باب کے صيغه میں اس کے سامنے آنے والے ماده کے حروف کا متعلقہ فیل کے اصلی حروف کہا جاتا ہے لگاوس شمن کا لوايو تفعیل نو پر تفعیل کی لکه مسلن د تفعیل زمی سالوی ما مسلن تسلیم اس با تسلیم کې دا باب تفعیل لسلما یوسلم و تسلیم اس با تسلیم کی چکم حروف دفاع انلام مقابل لکی رازی بدغ حروف اصلیه دي او چکم دفاع انلام نا علاوه دی بس اغزائی دي مسلن تسلیم تفعیل سین دفعی مقابل لکی راغ لی لام ذ عین کلیمی مقابله کې راغلی دي او نیم چې ده نه دا, دا لام کلیمی مقابله کې راغلی دي نو سالونه هغه په دی انداز باني ومفاعلکی مقابله مفاعله مقابله مناصره مناظره مجاهده بس چې کوم د فاعلن لام مقابله کې راځي هغه په حروف اصليي وی او چې کوم داغي نه سیوا وی اغبہ زائدوی مثلا افعلا صفحہ نمبر چیاسی افعلا ثلاثی مزید فیہی کی ایک باب کا معیاری وزن ہے فیل ارسلہ کو افعلا کے بالمقابل رکھا افعلا کے فاع انلام کے مقابل ارسلہ کے تین بنیادی حروف راسین اور لام آئیں گے ارسلہ میں راسین لام اصلی حروف ہیں اور الف کم چولمبنه دی غزايد دي د یو سټيبل شکل سلاسی ثلاثي فی في لیکيلي دي کمشي اته ابواب دي باپ کا نام افعال داغه مصادر ور کړی دي سر کې افعال تفعیل مفاعله تفعول تفعول افتعال انفعال استفعال فعل کا وزن علمری شغیر د فعل ماضی د ګردان ذکر کړي ده فله فله تفله تف دا د فعلماژړ منی سی غ کار کړی ده یو س. ندائی ده فیل مازی وزن دائی چکم اڈمبنی سی غد آغی ده لکه دا چې منگچه گردان کله کوس کلکو اس مسئلن تاوایا دباب افعال گردان د مازیو که افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا خا افعلت افعلتو ما افعلتم افعلتی افعلتو ما افعلتن افعلنا او Teru bap ef'al 나 Yeyoh missal Duywa hypothalam as00 Sodera bap ef'al na Yeyoh missal Do white Masalan arsala uwaeya, substrate arsala diyoh. perkama prayedha agram Zidha madeika ndha revenir dan ke check guys andangi tada magh seghati medayaka reger nah Así aq ذي مزاري يكرمو راضي يا يفعلو راضي أفعل يفعلو يفعلو يفعلان يفعلون تفعلو تفعلان يفعلنا وذي ينتظر باني داسوار لسيغي لسي يرسلو يكرمو دا داغي مزاري دا. فعل ما باب تفعل ماجيسي غدا فعل يفعلو تفعيلا سلم يسلم تسليما بخشوة كرما يكرم تقريما دا مختلف مثالنا تذي علما يعلما تعليم ابل پيج ما ندور دا هريو مثالنا ورقردي دي كفل يكفل تكفيل بدل يبدل تبديل فضل يفضل تفزيل قرب يقرب تقريب كذب يكذب تكذيب بلغ يبلغ تبليغ خرج يخرج تخريج بشر يبشر تبشير فضل فصل يفصل تفصيل قدم يقدم تقديم حرم يحرم تحريم دا بدی انداز معنی دا دای چې بند کله بدی معنی پوي شي نو انسان تداربی عبارت نه حيات آسان شي او بس په دې الفاظ باندې او په دې استلاحاتو باندې ځان پوي ول او د دې تاسو به مخکې خاصیات وای د خاصیات او ځان له او مزاده د ذکر کړي لکه مثلا صفه نمبر دی په سیبه زما په خیال بل سبق د خاصیات وي خاصیات ابواب سلاسی مزید فهیم خاصیات موږ په درس کې زی بزی باندې وایو Oh, oh, چونکی دا منږته ازاز نه کېږي لکه مثلا منږ په دغه کې بیا را بهشي خیر په خپل مقامو په خپل ځای کې منږ چې کله صوره بقره کې د د روي احقامام وایو نو پهغځای کې من ووا لله دی نه یو تیقونه هوفیديتون تو عامو مسکی نول ته من د باب افعال فعال نه دی نو د باب افعال یو خاصیت سلب د ماخص ده سلب د ماخص ده یانه د دې باب کې غن خاصیتونه وی یو خاصیت په کې ده چې سلب د ماخص ده لفظ مثبت ذکر وی او معنا منفي ور کوي واللذین یتيقونه الا یتيقونه او باغ کسانو چې طاقت نلری درو جی مسلطه منګه د باب افعال هغه یو خاصیت هغه منګرا واغسته دارنګي د دا ضباب تفعیلوم منګه خاصه یو کې وایو سلب د ماخذ قبار ال ت منګه ذکر کو په درس کې و منګال تنو وایو کوچو کې څوک به پوي دي اگر پوي دي سلب د ماخذ دا, دا منګه صرف په سوره بقره کې د ورځې په احکامو کې وایو حالانکه منګه د ضباب تفعیلوم یو خاصه سلب د ماخذ اغه منګه ذکر کو سورې زمر نو ال ت منګو وایو په لچې د فرشتو ذکر مونکو نپا غزي کې مونږ وایو حتا اذا فزع عن قلوبهم نوอัลت مونږ معنا کو تر دې پوری چیکل لریکډې شي يرعن قلوبهم د دې د ژوندنا اس لریکډې شي د فزع معنا خو يردا فزع يفزعوا بمانه د یری اس فزع د باب تفعیل نراغلې دې نفزع خيری ته وی او دا د لری کوله معنا یعنی راتم چې د نفي معنا دا د کم ځای نه راوړې دا ير لری کړې شي اصل کې د باب تفعیلم یو خاصیت هغه سل د ماخص ده او البته موږ دا, دا غي معنا منفي کوو د باب تفعیل دا هغه خاصي د وجنه حته اذا فزع عن قلوبهم تردی چی غبرهټ لری کړې شي ختم کړې شي د دې ذلونونا وداع دا شاء دا داډېر یو مزیدار سیز دی د دې ادارې منګا نور ګڼ مثالونه منګې معنا کې دا کو لکه مثلا تکذیب لفظ راځي او دا تکذیب یو خاصسده یو خاصه د شي منغوایو فاین کذبو کا, کا نه فقط کذبد پس کچری دی نسبت د دروغ کوي تا تا یعنی تا دوغ ته منصوب کوي نو فقط د ق د تاقییک سره دي بت د دروغ کړی اگر چې مونږه نسبت تکې پهکې نو ایو بعضو کې استعمال کو نو دا د باب تفیل یو خاصه هغه بت دی نسبت دی چې معنی کی منږ نسبت ذکر کوو لکه مونږ مسن وایو او لکه فلان کې د فلان کې تکفیر کوي تفیر با تفیل دی نو پای کې مونږ سوایو فلانی د فلانی تکفیر کئ یا نهغه ته نسبت د کفر کئ نسبت د کفر کئ فلانکې د فلانکی ته نسبت د دروغو کی تکذیب کئ انغه ته د دروغ جن وئ دا پا دی اندازبانې بیا غا خاصیات دا ډیر او دا د علم صرف دا غي موجودا او ډیر مزیدار د معنی راجی خامز دري عمر بارا افعال ها البته تفعيل دو مصادر ذكر كده تفعيل او تفعيلت ذكا مخي ذكر كده وشيرا ده اكسر يوم ازدار رازي كبازي نمك سوام راشي لك تفعيل كي يوم ازدار تفعيل رازي مفعالة كي بالمصدر فعال رازي او نور ده اكسرية تو ابواب و يوم ازدار تفعول. تفعول استفعول دا مونږ وایو یا له مثلا مونږ وایو اكله چې مونږ د غږي کرکو د انزلا او د قران دو قسم نزول طرف ته مونږ اشاره کوو نو مونږ وایو چې انزلا دا چې کوم ذکر راشي نو التا قران چې کوم غيو نزول دی هغه د اشاره د له محفوظ نه اسمانه دنیا تا اسمان دنیا تا نو چونک التباب افعال استعمالی انزل یونزلو انزال او کلچی تا در درشتو کالو نزول تا اشارکی نو التا تفعیل راوڑی نزل یونزلو تنزیل راوڑی دا لفظ راوڑی زکر دا تفعیل یو خاسیه صدا تدریج دے یو خاسیه تدریج دے یعنی رو رو یادارنگی سور مزمل که منگوائیو وَتَبَتَلْ اِلَيْهِ تَبَتِيلَ نمنګ وايو تبتل دا اوس باب تفعل تبتل یتبتل تبتل و تبتل او دا باب تفعل دی نو په باب تفعل کی ال تا یو معنی خومنګ کو چې تبتل تفعل کی یو خاصه هغه دغه دادا چې فوری فوري تورباني دی اوسیز نزان پرې کا تفعه واحده زان پریکا او یادہ چدی کی معنی د تکلف پر اتا دا یو خاصه اغدا نو معنی دا چد مخلوق نزان بزر را جدا کا او تبتیل بیا الله تا ای کی تدریج دے رو رو نمن رو رو زان الله تا اغت اور کا تبدیل اې کې به تدریج تو دا د خواص مونږ ذکر کوو په معنا کې په درس کې زې په زبان دي ریوجن الحمدلله زه ما وملګرو ته دا یو خبره کوله چې زمونږ درس دا سی او جامع درس دی یو کمپريহেনسیو درس دی چې په دې کې مونږه د ټول علومو د قواعد او د اصطلاحات د منغو وایو او بارحال مونږ یې چونکې وضاحت نه کوو دا مو خل کوړان دی جی ای تب ګرانشي ورنه تقریبا دا ټوله خبرې مونږه په درسونو کې دا بار بار صراحتن مونږ ذکر کو خ حروف کی کل تعداد بل لحاظ مازی بدای تاسو دو حروف او تعداد دم چې مازی کی د دې تعداد څوره د چار 4 5 5 نو دریو نو سي وادي د بازو کې 4 راځي بازو کې 5 راځي سلاسی مزید کے آٹھ ابواب او زائد حروف بددہ پیجوائیو انشاءاللہ انہوں رو بے سباہوائیو سلاسی مزید فی کے آٹھ ابواب او زائد حروف حروف کی تعداد چار فعل ماضی کا وزن افعلا فعلا زلطے باقیدہ تاوستا ببل ټیبل کې بیا ذکر کری اغا زائد حروف زائد حروف سے دی لن او گورا صرف اغا زائد پو ویته د ذکر کړې دي دی او بیا په خدای د تاسو صرف د ذکر کړې دي ښا اوس په دغه کې په علکی زائد حرف د څه بس صرف دا یو عيني په چې واکړې دي نو بصم اغم دا غ جنس نه دي په تفاعل کی الف دي په تفاعل کی تادا او تفاعل کی ام تادا بازو کی صرف اغه حرف اغه ډبل کړي دي هغه لکه د شطب په شکل باندې نصاب نمبر 86 دا مونږه د ویلشان او بصبا وای دا, دا خیره